Ni lyssnar på Sveriges Radio. Jag heter Ivar Ekman. För precis ett år sedan jobbade jag tillfälligt på utrikesdesken på nyheterna här i radion. Alltså ett jobb där man bevakar vad som händer ute i stora världen och tar in de inslag som görs av alla våra korrespondenter. Och jag minns tydligt en onsdag, den 24 april, när de första nyheterna kom om att en fabrik hade rasat samman i Bangladesh- och jag minns ännu tydligare vad skeptisk jag var när jag förstod att vår asean korre snabbt hade bestämt sig att kasta sig på ett plan och åka dit för att bevaka det som hänt på plats. Ett husras, minns jag att jag tänkte. En olycka. Hur mycket kan det finnas att berätta? Ja, det kanske säger något om mig att jag hade så fel. Men framförallt säger det något om Nils Horner, den korrespondent och kära kollega som mördades i Afghanistan i början av mars. Nils visste när det var värt och var på plats. När närvaron och möjligheten att berätta om små människors enskilda öden inte bara var viktigt utan helt avgörande för att begripa de stora skeendena i världen. Och i det här fallet för att koppla ihop de kläder vi sätter på oss varje dag med något som händer människor långt, långt borta. Så här lät det. Vi ska först till Bangladesh där ytterligare 41 människor har dragits fram levande ur rasmassorna från den kollapsade åttavåningsbyggnaden i Dhaka. Dödssiffran har stigit till över 270. Vår korrespondent är på plats och har talat med anhöriga till offren. De är där. De är där. De är där. Desperata människor letar bland döda kroppar som ligger utlagda här på en skolgård någon kilometer från den kollapsade byggnaden. En mamma har i två dygn letat efter sin 18-åriga dotter. Hon säger att hon är säker på att dottern Helena är död. Helena, gå, Helena. Helena. Kropparna börjar svälla upp och stanken är outhärdlig. Men människorna måste försöka hitta sina nära och kära. Levande och döda dras fortfarande fram ur husspillorna. Runt tusen människor som tros har varit i byggnaden saknas fortfarande. Folk här kommer fram till mig och vädjar om hjälp att hitta sina saknade. De håller fram tummare porträtt av unga kvinnor i kläder. De flesta offren är de unga kvinnor som jobbar i textilfabrikerna. Idris har just fått beviset han fruktade. Att hans 18-åriga syster, Monoara, är död. Han lyfte på ett gult skynke och tittar på sin syster som ligger utlagd bland de andra kropparna här på skolgården. Han berättar att systern hade ringt honom dagen före katastrofen och berättat om sprickor som plötsligt uppstått i fabriken. Sprickor som fick myndigheterna att rekommendera att huset evakuerades. Men min syster sa att hennes chef tvingat henne att jobba. Om du inte jobbar får du avdrag på lönen. Hon var min enda syster. Jag älskade henne så mycket, säger Idris. Nils Horner, Sabar, Bangladesh. Ja, det var alltså Nils Horner som rapporterade ungefär två dygn efter att textilfabriken Rana Plaza hade rasat ihop i april förra året. Nils fortsatte att rapportera från platsen i nära en vecka. Den officiella dödssiffran steg till slut till 1138 personer. Och plötsligt hade den lilla lappen i kläderna vi har på oss- där det står vad de är gjorda någonstans. Plötsligt hade den fått en väldigt påtaglig betydelse. Made in China. Made in Cambodia. Made in Bangladesh. Välkomna till Konflikt. Om den globala klädindustrin ett år efter katastrofen i Bangladesh. Det skulle bli en vändning, men hur mycket har egentligen hänt? Blir det något bättre där, längst nere vid näringskedjan slut? Eller är hela det globala systemet så ruttet att folk kommer fortsätta dö i modets namn? Hör röster om H&M, svimmande arbetare och små, små framsteg från Kambodja, Chicago och Shanghai. Ja, Dagens konflikt har alltså sitt avstamp i Rana Plaza. Men det problem som den katastrofen satte i ett så brutalt ljus är större än den enskilda fabriken och även det enskilda landet Bangladesh. Så vi ska använda den här timmen till att lyfta blicken och bättre försöka förstå tillståndet i stort i den globala industri och ekonomi som förser oss med de kläder vi sätter på kroppen varje dag. För kopplingen mellan den stora världen långt borta och oss den blir inte mer hudnära än så. Vi börjar dagens program på marken bland de som gör de här kläderna. Men i ett annat asiatiskt land där kläd- och skotillverkning är både en inkomstkälla och en hälsofara för många som jobbar i industrin. Kambodja är ett land dit fler och fler stora klädföretag har flyttat sin tillverkning. Men som på senare tid drabbats av en märklig och obehaglig epidemi. Arbetare som svimmar i massor, ibland i hundratal. Frilansjournalisten Lina Johansson åkte till huvudstaden Phnom Penh för att ta reda på mer. Ja, Sonari. Sonari. Sonari full name. Hur länge har du working här? Du kan bara nappmo i kaja. Jag har jobbat i 11, 11 månader nu. Sonari har precis köpt lunch. En skål med ris, grönsaker och några räkor. Och nu står hon in till skofabrikens mur för att undkomma den heta solen. Hon är 40 års ålder och har en klargul chalett om håret och en blus. I den sex våningar höga fabriken i Phnom Penh i Kambodja görs skor åt bland andra Puma. Här jobbar med att ta bort överblivet klister från skorna där sulan limmats ihop med skons ovandel. Hon berättar för mig om vad som hände i fabriken två dagar tidigare. Uh, could not see, could not see uh, exhausted jag kunde inte se någonting och jag kände mig väldigt yr och trött. Mina ben och armar var orkeslösa och sen kollapsade jag säger hon. Några av arbetarna fick de bara iväg och ge syrgas. They na thlab klang the oxygen some people were serious because of the chemical smelling in, inside. Uh, Några säger att det händer flera gånger i veckan att hon och de andra arbetarna i skofabriken svimmar. Ibland är det 10 eller 20 stycken och ibland många fler. Det händer också att det blir så allvarligt att de måste föras till sjukhus. Jag yeah, smell det hela because i remove the chemicals the the glue the glue from shoes i smell this every day and i also also smell gasoline you know the gasoline they used to remove i smell it every day they provided us mask but i don't know how to use it they don't tell you how to use it no no no Sonari använder bensin för att avlägsna klistret från skorna och eftersom hon utför samma arbetsuppgift varje dag, sex dagar i veckan, är de starka kemikalierna ett stort problem. Det finns skyddsmasker att använda, men ingen hon vet gör det och dessutom har ingen visat hur de fungerar. Enligt ett av facken i Kambodja är det här problemet något som de känner mycket väl till. De menar att arbetarna inte använder sig av skyddsmaskerna- eftersom det blir för tungt att andas- i ett rum med flera hundra arbetare under samma tak- och utan något fullgott ventilationssystem. En annan kvinna jag träffar utanför fabriken- vittnar också om svimningarna. Och på, som är 29 och har en blå skjorta och håret i en tofs- jobbar i fabriken bredvid som gör kepsar och hattar- hon säger att de inte jobbar med lika starka kemikalier som i skofabriken och att svimningarna inte är lika vanliga på hennes arbetsplats. Men förra året började det brinna i byggnaderna i fabriksområdet. Röken spred sig och flera av sömmerskorna i hattfabriken förlorade medvetandet. jag säger att först hörde en eller två personer att när jag kom till scenen. Uh, I saw other people uh, säga that oh, I feel uh, dizzy. I could not breathe uh, easily. lätt. De but not inte so easily. Och på tror att orsakerna till att textilarbetarna svimmade har med branden att göra. Men hon tror också att det beror på att de sover för lite. De är utmattade eftersom de jobbar så långa dagar. Dessutom har de stressiga och tunga arbetsuppgifter och äter dåligt. Det var hot and it was smelly. So I think that was part of the, the Svimningar av det här slaget har blivit ett fenomen som det pratas mycket om i Kambodja. Och vissa tror att svimningen har med en slags gudomlig kraft att göra. En kraft som vakar över fabriksarbetarna- men till vilka också gåvor måste offras. Sonari som jobbar i skofabriken- tar en tuggaris och säger- Titta vad vi äter. Det här är ingen hälsosam mat. Men jag hinner inte förbereda någon lunch själv- –eftersom jag jobbar så långa dagar. Uh, food you know, it's not good for health. I fallet med hatt- och fick sömmerskorna efter incidenten– –träning i hur de ska reagera om svimningarna sker igen. Och de fick också ett informationsblad om hur de ska ta hand om sin hälsa. Men i fabriken där zonare jobbar med att ta bort lim från skor– verkar inga åtgärder ha gjorts för att förbättra arbetssituationen. På min fråga om hon inte är rädd för sin skull, skrattar sonarit till och svarar att arbetet är hennes plikt och att hon inte tror att det finns någonting som kan ändra hennes situation. Jag vet inte varför jag be rädd för that's det är vad jag måste göra. Snart är rasten slut och Zonari måste tillbaka till skotillverkningen. Vi säger hej då, just som en lastbil kör upp in till de små matstånden bredvid oss. Flaket är fullt med sömmerskor som håller sig hårt fast i bilens räcke och vars skalar fladdrar i vinden. En sån lastbil ska Zonari senare ikväll åka hem på efter en elva timmars lång arbetsdag. Bara resan tillbaka tar två timmar. Reporter i Phnom Penh i Kambodja var Lina Johansson. Ja, rapporterna om de här svimningarna har funnits i några år men har blivit allt mer frekventa under det år som gått. Och vi kontaktade den tyska skotillverkaren Puma som vi har dem här i inslaget. Puma hänvisar till ett uttalande från 2011 som rör just den fabrik där sonare jobbar. Där man pekar på ett antal initiativ som man tagit för att förhindra svimningar. Bland annat har man börjat bjuda på frukost. Men Puma, och nu citerar jag, erkänner att arbetarnas situation i kambodjanska fabriker är generellt problematisk och skriver att man ska citat inleda samtal med andra företag i branschen om ett sätt att komma åt dessa problem på en nivå som gäller hela industrin, slut citat. Det skrevs alltså 2011 och svimningarna har fortsatt sedan dess. Och detta i samma Kambodja där enorma demonstrationer genomförts i år och där arbetare skjutits ihjäl när de krävt bättre löner. Frågan är då, och det är den frågan som genomsyrar dagens konflikt, som uppmärksammar att det är snart i ett år sedan den stora fabrikskollapsen i Bangladesh där mer än 1100 textilarbetare dog. Frågan är... Hur ska man förhålla sig till de här ofta hemska glimtarna från en tillvaro långt, långt borta från våra vardagar och från våra klädgarderober som då och då dyker upp i nyhetsflödet? Det pratades ju mycket om en vändpunkt efter Rana Plaza-kollapsen förra året men när man hör om sånt som svimningarna är det lätt att fråga sig om det verkligen blir något bättre. Om det inte är så att folk kommer fortsätta dö och svimma och gå hungriga för att vi ska kunna köpa billiga kläder och för att klädföretagen här i väst ska kunna fortsätta göra stora vinster. Men det finns de som bestämt hävdar att det inte är så. We are in the forfront of sustainability in the industry. We started to work with our Code of Conduct 1997. Här hör vi hennes och Maurits hållbarhetschef Helena Helmersson– som i en PR-film från 2012 förklarar att vårt svenska HM ligger i yttersta framkant när det gäller hållbarhetstänkande i klädindustrin. Och hon berättar om de hundra personer som jobbar med CSR Corporate Social Responsibility. Ungefär företagets sociala ansvar inom H&M. Samma Helena Helmersson som helt nyligen utsågs till svenskt näringslivs mäktigaste kvinna av tidningen Veckans affärer med citat Makt att förändra världen till det bättre för många människor i många länder. Slutcitat och H&M håller verkligen en hög profil när det gäller att lyfta fram sitt ansvarstagande för arbetarna som syr företagets kläder. Med en tjock årlig hållbarhetsrapport fylld av vackert presenterade siffror och vittnesmål. Eh, hej, Ivar Ekman heter jag. Jag jobbar på ett program i Sveriges Radio som heter Konflikt. Och vi ska i nästa vecka göra ett program som handlar om eh, klädbranschen med anledning av att det var... Ett år sedan, snart sedan, Rana Plaza kollapsade i Bangladesh. Ja. Vi vill... Men samtidigt är Hennes och Maurits den svenska börsens största företag- med ett marknadsvärde på mer än 450 miljarder kronor. Och i det sammanhanget är det tydligt att H&Ms främsta ansvar- ju inte är att ge arbetarna som sy företagets kläder en drägligare tillvaro- utan att leverera maximal vinst till sina aktieägare- hur jämkar man då samman dessa två mål som ibland per definition måste stå i direkt strid med varandra? Det var något vi ville gå till botten med. Ja. Och vi vill som en del av det här gärna berätta om H&M och H&Ms höga profil när det gäller att förbättra villkoren för alla de som tillverkar saker och hennes mauret i länder som Bangladesh och Kambodja. Mm. Man läser ju ofta till exempel att, att ni säger att de här frågorna är viktiga och prioriterade på ledningsnivå, eller hur? Ja. Ja. Och då är frågan, eh, hur, hur, hur kan vi vara säkra på det? Eh, att man trots allt inte prioriterar vinst framför hållbarhet till exempel när saken ställs på sin spets? Ja. Så lät när jag ringde H&Ms pressavdelning och försökte höra ifall det gick för oss att komma till hennes och Maurits och höra mer om deras ansvarstagande. Men framförallt tränga under den yta av presskonferenser, rapporter och affärspressartiklar som den här sortens ämnen nästan alltid avhandlas i. Sammanhang där man trots allt är tvungen att ta hennes och Maurits på deras oftast vackra ord. Och vi hade faktiskt ganska goda förhoppningar om att få göra det. I synnerhet eftersom Helena Helmersson uttryckte en känsla av att inte bli lyssnad på. Och av att vara allt för kritiskt granskad i svensk media. Men så skulle det inte bli. Hej! Vi mejlades lite kvickt i förra veckan. Ja, precis. Ja. Just det. Det var att det inte gick att komma att göra något inslag om ert hållbarhetsarbete, eller hur? Precis. Det, var, det, det, var ju, det fanns ju en fråga i det där mejlet som, som jag skickade till Helena- men som du svarade på som handlade om, om det här att hon har uttryckt- en, en frustration över att eh, ert budskap inte alltid tas emot- och, och att ni måste jobba hårdare för att få ut budskapet- att ni tar ansvar som hon sa i, i veckans affärer. Och jag undrade ju lite hur det gick ihop med att det är så svårt- att, att få till någonting. Ja, det är ingenting som jag kan svara på tyvärr- utan... Eh, om du har några vidare frågor kring detta så får du sätta ner det på ett mig till oss. Så får vi kika på det och se hur vi, vem som kan återkomma till dig. Jo, ja, nej, men jag mejlade eh. ju Helena just på grund av det. Ja, precis. Eh, nu sitter jag lite illa till här så jag kan tyvärr inte svara på någonting med just nu. Men om du mejlar dina frågor till mig igen på en annan e-mailadress eh, så ska jag se vem som kan hjälpa dig att svara på dina frågor. Okej. Okay. Eh. Och då är adressen media relations. Ja, Just det, det är precis den som jag fick svar ifrån- när jag mejlade Helena i förra veckan. Okej, men jag ska höra mina kollegor- om någon annan som kan vara till hjälp så ska vi se hur vi kan hjälpa dig om möjligt. Men sticka ett mejl till denna sen så kikar vi på det så som vi kan. Då skriver jag ett mejl. Toppen, tack snälla. Så Tack, hej då. Ja, det blev alltså ett nej även på den här sista mejlet. Så... Istället för att försöka förstå den globala klädindustrins ibland djupa motsägelser genom att se ifall H&M var beredda att öppna upp så bestämde vi oss för att vända oss åt ett helt annat håll. Till tänkarna, akademikerna, de som ägnar sitt liv åt att försöka förstå det här globala ekonomiska systemet som på en gång skapar så fina billiga kläder för oss konsumenter och mänskligt lidande för arbetarna och stora vinster för företagen. Konfliktsgesper då ringde tre av dessa tänkare och började med Thomas Pogge som är professor i filosofi och internationella relationer på amerikanska Yale-universitetet och chef för dess centrum för studier i global rättvisa. Och Thomas Pogge han ser inte textilarbetarnas svåra situation som en olycklig omständighet som behöver åtgärdas utan som en central del av hela systemet. The poor countries have to compete for investment capital by offering ever more exploitable, ever more mistreatable workforces, low paid, uh, overworked workforces in order to attract capital to their country. Because there are no common labor standards that would stop the race to the bottom. Fattiga länder måste tävla om det globala kapitalet genom att erbjuda arbetskraft som är än mer möjlig att utnyttja, än mer möjlig att behandla illa med låg lön och alldeles för mycket arbete att utföra. För det finns inga globala regler för arbete som stoppar den här lönetävlingen mot botten, säger professor Pogge. Den ljusare framtid och utveckling som sägs skymta runt hörnet för arbetare i länder som Kambodja och Bangladesh, den brukar ibland motiveras med bland annat utvecklingen i Kina där lönerna och villkoren blivit något bättre. Thomas Pogge säger att visst är det så, men det går inte att försvara det som händer nu i Phnom Penh och Dhaka med visioner om vad som ska hända sen. Han tar slaveriet i USA som exempel. If somebody told you in 1840 that slavery has gotten a lot better than in 1820, so families are not ripped apart as often, female slaves are not raped as often, people are not working such incredibly long hours anymore, and the whipping has also decreased, you would not say, oh, congratulations, that's really great news, things are really wonderful because there has been progress, right? You would say, well, yes, it's gotten better, but... Om någon sa till dig 1840 att slaveriet sköttes bättre nu än 1820, att familjer inte slits i tu lika ofta, att kvinnliga slavar inte våldtas lika ofta, att slavarna inte arbetar lika många timmar längre och att piskningen också har minskat... Då hade du inte sagt härligt, det är underbara nyheter. Nu är allting bra eftersom det nu är lite bättre. Istället hade du sagt att ja, det har blivit bättre men det är fortfarande ett hemskt system och det måste avskaffas, det är fortfarande ett brott mot mänskliga rättigheter. Thomas Pogges poäng är inte att sätta ett exakt lika med mellan dagens textilarbetare i Kambodja och gårdagens slavar i USA. Hans poäng är att man bör med större allvar fokusera på hur en arbetare har det idag i Kambodja, inte hur han möjligen ska få det i framtiden. En som är starkt för de stora textilföretag som precis som H&M jobbar med att bli mer ansvarsfulla när de syr upp kläder i fattiga länder det är ekonomiprofessorn Jagdish Bhagwati på Columbia University i New York. Han anser att verkligheten för en arbetare i Bangladesh troligen är bättre än vad den hade varit utan de jobb som kom med textilföretagen. Ansvaret är också i hög grad de lokala företag som äger fabrikerna, inte enbart de globala företagens. När det gäller arbetsmiljön som de svimmande arbetarna i Phnom Penh får leva i, om den tycker professor Bagwate att de stora företagen bör sätta press på regeringarna i de länderna som de är verksamma i. We are now in the 21st century, we have ideas about what working conditions should be. Of course they shouldn't be så so expensive that the industry goes out, uh, but I think what we need is some elementary things which are not that expensive. Det här är ändå 2000-talet, säger professor Bagwati. Förändringarna behöver kanske inte vara så dyra att industrin slås ut. Kanske något enklare, men som kommer från hjärtat och inte mäts av plånboken. Att förändra villkoren för arbetarna genom att höja lönerna det är professor Bagwathi emot. Det kan leda till utebliven utveckling genom att investerare flyr någon annanstans där lönerna är lägre. Well, they'll go off to other countries where wages are not that not being increased that high. And so there is in fact an implicit competition. So this is what worries me. You see I think when you have any public policy you have to be sure det doesn't backfire. Det är oppaset av what du want. Så so i det sens, en min judgment. I would gå a bit easy att uh, increase wages. Dipesh Schakrabart, en indisk historiker just nu professor i historia med inriktning på Södra Asien vid University of Chicago. När han var yngre köptes det inte lika mycket kläder. Idag köper han själv och andra som honom mycket mer än vad som behövs. The consuming classes love it. The governments are agreed that capitalism and consumer is the only way to grow. And in the meanwhile the poor get a poor are meant to get a raw deal. So the so the economists who come along and say lower the minimum wages, make labor conditions flexible are actually saying that in order for all of us to have a wonderful future one day, the poor need to get a really raw deal at the moment. De globala konsumenterna älskar det. Regeringarna är eniga om att konsumentkapitalism det är det enda sättet att växa. De ekonomer som vill locka kapital genom att minska minimilönen och göra arbetsrätten mer flexibel de säger egentligen att för att vi alla ska få det underbart någon gång i framtiden så får de fattiga stå ut med att få det ännu värre nu. Det säger professor Chakrabarti. Han berättar att just detta diskuteras just nu under valrörelsen i Indien att Indien på precis det här sättet bör öppna sig för mer kapital utifrån för att ge de enormt stora grupperna av fattiga jobb. Att fortsätta med bidrag som statliga garantijobb på landsbygden det gör att arbetslösa på det sättet inte motiveras att ta jobb säger Dipesh Chakrabarti. en sorts indisk arbetslinje. Och visst, investeringar behövs för att skapa jobb. Men att detta ska gynna de fattiga någon dag framöver, innebär att de fattiga nu måste göras än mer sårbara för att locka kapital. Of you de fattiga måste bli ännu sårbarare för att vara attraktiva. Det sa alltså Dipesh Chakrabarti som hade intervjuats av konflikts Jesper Lindå. Och med det ringande i ska vi nu tillbaka ner på marken där den här sårbarheten är vardag. Vi ska tillbaka till Kambodja och tillbaka till den kamp som förs där för att bli mindre sårbar. Så här lät det i Pnom tidigare i år. Det var i vintra som tusentals kambodjanska textilarbetare gick ut i strejk för att kräva högre löner. Och efter att våldet mellan demonstranter och polis trappats upp sköts fyra personer i vid en fabrik utanför Phnom Penh den 3 januari i år. En av dem som protesterade för höjda löner och bättre arbetsförhållanden var Sun Pekadei. Jag trodde att de sköt i luften för att skrämmas. Men sen förstod jag att de sköt på människor. Och jag hörde folk skrika, säger den 33-åriga tvåbarnspappan. Son och hans fru jobbar båda två i fabriken där H&M fram till nyligen tillverkade jeans. Och jag träffade dem i deras hem som ligger med gångavstånd från arbetsplatsen i Phnom Penh ett litet rum på fem kvadratmeter där de bor med sina döttrar. I kan Det är mycket lättare jag laga I cook my rice and cook the food. And there's a little room over there. Kan laga några toppar Det är lättare clean this is. And Här, visar Son, lagar vi mat, sover och hjälper barnen med läxorna. Här finns också ett litet badrum där familjen diskar och tvättar sig. Son har jobbat i fabriken i fem år, tidigare med att skära jeanstyg, men nu är han arbetsledare och facklig representant. Idag slutade han tidigare, eftersom han deltar i bojkotten mot övertidsarbete. Vi kräver att lönen höjs till 160 dollar i månaden. Och att de känner personerna som blev gripna den 3. januari ska släppa sig Zon. Hur mycket much du pay för this det matej med. Bara det lilla rummet familjen hyr kostar 28 dollar per månad. Därefter tillkommer el och vatten och utan pengarna från övertidsarbetet är det svårt att täcka alla utgifter som familjen har. Son tycker inte att det känns rättvist att de som jobbar för stora internationella klädmärken tjänar så lite. We work for big international brands, but we workers earn very little and I feel that this is not fair. Many of my union leaders have been attacked brutally- because they often go to the factory and demand for the better working conditions, negotiation, etc. You know? is, this is a shirt? This is a shirt of our union leaders that uh, they have been, uh, received a brutal attack. So it's uh, bloodstains? It's blood, yeah, bloodstains that uh, uh, they have been attacked. Så Sej är förbundsordförande för Free Trade Union, textilarbetarnas största fackförbund i Kambodja- hon visar fram en skjorta som har blodstänk på axlarna och kragen. negotiations. har tillhört en av fackföreningarnas representanter. En man som jobbar på en av textilfabrikerna utanför Phnom Penh. Och som efter en löneförhandling blev attackerad och slagen med hjärnrör i bakhuvudet, berättas Sokny. Du vet att han har fått tre gånger att attacka henne. Och han jobbar fortfarande i det här är bara en, men han representerar tusentals andra, säger hon. Minimilönen i Kambodja är 100 dollar per månad. Men enligt statistik från myndigheterna bör alla som jobbar tjäna minst 164 dollar för att klara sig. 100 dollar is not enough, at least. De behöver 164 US per month. They, they have done the research. Problemet menar Sokni är att fabrikerna som oftast ägs av utländska företag bara förhandlar med fackföreningar som ingått avtal med staten. Och staten, de vill inte ha höga löner eftersom de vill konkurrera med andra länder om jobben. Stinneberg att de fackföreningar som godkänns av staten inte förhandlar. De bara skriver på avtal med lönar som företagen erbjudit, säger såknyt. Like my union is the biggest one. They don't let us go and join the negotiations. And at the negotiations, every time they go for negotiations like this time, they don't negotiate. They just go and sign out, sign. And who sign? The government, the employer, and the government union. Sokni säger att det mest effektiva just nu för att höja lönenarna för textilarbetarna är att vägra övertidsarbete. Men hon tror att de som verkligen kan förändra situationen är de stora klädmärkena. The key person of this industry is the buyer, the brand. The brand always say that oh I have code of conduct, I have CSR, corporate social responsibility, everything är uh, deras marketing tool. Det har inte Men deras prat om CSR, företagsansvar och uppförandekoder- för att säkra löner och arbetsförhållanden- tycker hon bara är ett sätt för dem att marknadsföra sig på. Textilfabrikerna i Kambodja när det kommer till arbetsförhållanden- är modernt slaveri, menar Sokny. Garment factory in Cambodia Kambodja i of the labor condition is a modern slavery. You know why why I say slavery? They cannot survive happily. They work with hungry stomach. They work with hungry stomach. Where you imagine you may your garment, the garment you wear very comfortable, stylish, but you know the one who made this the product are very hungry. They are very hungry, you know. Kan du tänka dig säger hon? Kläderna du har på dig är bekväma och snygga. Men den personen som har tillverkat dem är väldigt hungrig. You know, Utanför jeansfabriken träffar jag Janlin. Hon är 45 år och har axellångt hår och brun skjorta och byxor. Hon är arbetskollega med son och hon säger att på den lönen hon har nu kan hon inte äta sig mätt. Är du hungriga? Uh, Varje dag? Ja. Yeah. Vi är hungriga men vi kunde inte äta. Vi är hungriga men vi har inte råd att köpa nog och äta. Så alltså Jan Lin som arbetar med oss i jeans i en fabrik i Kambodja. Det var frilansjournalisten Lina Johansson som hade gjort det här reportaget. Vi har erbjudit henne som Maurits att vara med i programmet och kommentera det som vi hört, särskilt som man tidigare sydde upp jeans på den fabriken. Men H&M valde istället att lämna en skriftlig kommentar till både våldet som inträffade i januari i Kambodja och till de allmänna arbetsförhållandena för kambodjanska konfektionsarbetare. Kommentaren lyder så här. H&M tar starkt avstånd från alla typer av våld och vi anser att konflikter och förhandlingar alltid ska ske under fredliga omständigheter. Sedan denna händelse ägde rum i januari har H&M tillsammans med ett 50 andra klädföretag skrivit två brev till den kambodjanska regeringen. Vi har även deltagit vid ett möte med regeringen där vi framförde behovet av att arbeta för att få till en stabil arbetsmarknad och uppmanar till årliga lönerevisioner. Så slutar alltså HMs kommentar. Och med det vill jag hälsa dagens gäster välkomna till det samtal där vi ska försöka jämka samman alla de här bitarna som vi hört hittills. Till att börja med vill jag säga att vi kommer att ha ett lite speciellt samtal idag eftersom två av gästerna befinner sig långt från Sverige. Per Skype från Bangladesh huvudstad Dhaka har vi med oss Vivika Risberg som är kanslichef på Swedwatch. En oberoende researchorganisation som vars syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företagsverksamhet i utvecklingsländer. Men du har också en bakgrund inom CSR på just H&M. Välkommen. Tack. Från Shanghai i Kina har vi per telefon med oss Mats Svensson, internationell sekreterare på fackföreningen IF Metall. Med lång erfarenhet av praktiskt arbete med just de här frågorna. Välkommen. Tack så. Och bredvid mig här i Stockholm har jag Stefan De Wilder, nationalekonom och författare med tydlig global inriktning. Välkommen du också. Tack. Vi börjar med dig Mats Svensson eftersom IF Medal är väldigt aktiva i just Kambodja som vi hört mycket om idag. Den här situationen som vi har om i inslaget med hungriga arbetare och rädda fackföreningsrepresentanter, känner du igen den? Ja, det gör det. Det är inte bara i Kambodja det ser ut som men vi känner igen den ifrån Kambodja. Folk vågar inte organisera sig, folk vågar inte gå upp och stå upp mot arbetsgivarna även om det då finns några som gör det så småningom vilket är tur. Eh, människor har inte en lön som går att leva på. Man kan inte äta en, en kost som gör att man faktiskt får den näring man behöver. Och så vidare och så vidare. Den bilden känner vi igen. Eh, Vivek Risberg på Swedwatch. Du är ju i Bangladesh eh, där jag förstått att du just nu tittar på situationen för textilarbetarnas barn. Vad säger du? Hur svårt är egentligen livet för en genomsnittlig textilarbetare där? Ja, vi har varit och besökt en del textilarbetare här i Dacka och i det slumområde vi var häromdagen, det är ett ganska typiskt område där textilarbetare bor. Det har växt fram på allmän mark där mer eller mindre maffialiknande landlords tar ut hyror som höjs vartefter minimilönen höjs och här bor fyra till fem personer tillsammans i stekheta plåtskjul. Det stinker och är fullt av sopor överallt i de trånga gränderna. Och vattnet kommer ur gemensamma pumpar och måste egentligen kokas för att överhuvudtaget gå att dricka. Men ingen hinner koka vattnet. Och avloppssystemet är överlastat och fungerar inte. Det är inte ovanligt att tio familjer delar på samma toalett. Så att det är en stinkande omänsklig miljö där småbarnsfamiljer bor för att föräldrarna arbetar i en av världens mest lukrativa industrier. Ja. Om vi då för in Rana Plaza i bilden där som är ju anledningen till att vi sitter och pratar om det här idag. Det talades ju en hel del om en vändpunkt efter att det här hände förra året. Har det varit det? Om vi börjar hos dig i Dacka, vad säger du Viveca Risberg? Har det inneburit någon förändring? Ja, vem man än pratar med här, alla blir oerhört illa berörda och, och djupt sorgsna över den här skamliga katastrofen som man tycker att Rana Plaza ändå var. Men jag måste nog säga ändå att det var en veckaklocka som det var den veckaklocka som behövdes för att saker skulle börja hända. För att fram till Rana Plaza så hade fortfarande de internationella klädföretagen kunnat peka finger på... Eh, leverantörerna i Bangladesh eller regeringen i Bangladesh och säga att ni får fixa det här. Men, men från och med andra Plaza så har ju eh, det startat upp ett antal stora in initiativ där eh, klädföretagen själva förbinder sig att betala för eh, renovering och inspektion av de här fabrikerna. Så att det, på det sättet så tycker jag ändå att det var, det, det, det var nog en vändpunkt. Vad säger du Mats? Har, har du eh, samma upplevelse? Det är klart att eh, det avtal om brand- och byggnadssäkerheter idag, eh, jag tror det är drygt 160 eh, globala kläföretag, har anslutit sig till eh, en unik händelse i Bangladesh och det kommer att ha en väldigt stor betydelse hos de leverantörer till de 160 som har skrivit på. Men det är inte tillräckligt. Det finns bränder som inträffar dagligen och stundligen där hundratals och tusentals människor faktiskt omkommer. Ja, jag vill släppa in dig här, Stefan De Wilder, i studion i Stockholm. Eh, vad är din upplevelse? Ja, vi har det här att, att det har skett en del, eh, men det skulle kunna ske mycket mer. Och någonstans så kan man ju känna, om inte efter en sån här händelse som ändå fick så enorm uppmärksamhet som du fick, när? Ja, jag tror tyvärr att vi kommer att läsa om fortsatta bränder och fabriker som kollapsar. Vi kommer inte att läsa så mycket om kvinnor som svinmar på grund av undernäring, men det kommer att hända under många år framåt. Vad kan man göra? Ja, jag tror att det som vi, vi kan jobba med, Swedwatch, internationella påtryckningar, har en roll. Men det viktiga är även att det civila samhället i landet ifråga fackföreningar, där fackföreningsledarna inte skjuts utan de tillåtsverka fritt, vilket inte är fallet i Kambodja. Sen har naturligtvis företagen ett ansvar också. Lönerna i de här länderna för textilarbete besvarar kanske 2-3 procent av de totala kostnaderna eller försäljningspriset. Så det är klart att de skulle kunna höja lönerna också och göra mycket. Men som sagt, det viktiga är vad som händer inom landet. Och på sikt tror jag det allra viktigaste är att människor får Människor får alternativ. Vi har sett i Kina, Bhagwati var inne på det lite grann– –att där har lönerna stigit. och Många av de värsta exemplen på utsugning och exploatering– –som Foxconn och några andra företag– –har idag svårt att rekrytera arbetskraft– och Det är först då vi kan se en riktig vändpunkt. Mycket kan göras men den stora förändringen sker när människor får alternativ. Men samarbetet med det civila samhället internationella påtryckningar, företagen själva och utvecklingen mot kanske en viss brist på arbetskraft är den långsiktiga lösningen. Men oerhört mycket återstår att göra. och Vi kan göra mycket också. Vi pratar ju alla här egentligen om, om, om just den här balansen mellan små steg och dramatiska förändringar och, och det är ju ett fokus på små steg och samarbeten och, och, och reformer. Samtidigt så hörde vi ju tidigare en jämförelse mellan hur absurt det skulle låta ifall man hade den inställningen till slaveriet på 1800-talet. Hur ser ni på den jämförelsen? Vad, vad säger du, Mats Svensson, i Shanghai? Ja, det kan bara konstatera att, att det går framåt. Jag har jobbat med de här frågorna i 14 år nu. Eh, hyggligt intensivt och, och visst tycker jag att det har blivit bättre eh, företagen tar ett större ansvar men det går långsamt och det går för långsamt det jag tror att vi måste göra det är, och jag håller med Stefan, att alltså, fackliga rättigheter är en av de grundläggande sakerna för att det ska ske förändring. Det tror jag är faktiskt en enskilda händelse som skulle ge störst förändring. Att människor får rätt att organisera sig, att de törs organisera sig i fackföreningar. Att de får kompetens och rätt att förhandla kollektivavtal och dessutom att de får inflytande på arbetsplatserna. Eh, vad säger du Vivica Risberg i, i dacka om den här jämförelsen? Du som jobbar, eh, det, det gör ju eh, Mats Svensson också, eh, med att få de här små stegen att tas eh, och du behöver känna att det är någonting positivt. Vad, vad känner du när du hör den här jämförelsen med, med slaveriet och hur absurt det skulle låta ifall man tyckte att det var positivt att det piskades lite mindre? Ja, men jag, jag håller ju med att det är ju liksom nu som problemet finns här och nu och det är så mycket problem man skulle vilja avskaffa med en gång. Men jag håller också med Mats Svensson om att man, man, om man sätter det i ett tioårsperspektiv så ser man ändå ganska stora framsteg eh, på det sättet att eh, fabrikerna ja, blir bättre, håller högre standard och medvetenheten är mycket högre hos företagen för att arbeta för strukturella förändringar. Men samtidigt är det så att för arbetarna själva det de upplever, de upplever ju inte att CSR eller uppförandekoder och audits mättar deras hunger. Alltså det är ingenting som lagar deras läckande tak eller tröstar deras barn som de är tvungna att lämna bort när de jobbar övertid. tid. Vi kan också se att köparnas klädföretagens krav nu på bygg- och brandsäkerhet, kropp väldigt mycket med arbetarnas behov av jobb och inkomst. För arbetarna nu är väldigt rädda att det här akordet ska leda till att fabriker stänger ner. Så att vi har ju hört flera arbetare. Vi träffade tre kvinnor häromdagen som var förtvivlade för att de hade förlorat sina jobb. De hade länge arbetat som sömmerskor hos en leverantör som haft H&M som kund i många år. Och leverantören delade byggnad med andra företag vilket går emot H&M:s policy att inte använda leverantörer som delar byggnad med andra. Och skälen är ju då att man vill ha full kontroll över alla våningar för att säkra brand- och byggsäkerhet. Så förra månaden avslutade H&M sina affärer där i linje med den här policyn och det fick till följd att 1200 anställda förlorade jobbet. Och kvinnorna vi mötte de grät och sa vi vill inte ha säkerhet. Vi vill ha lön för att kunna överleva och ge våra barn mat. Jag vill fråga lite mer om den här tidsaspekten. Vivica Risberg nämner ju ett tioårsperspektiv här och samtidigt så pratade filosoferna vi hörde här tidigare ganska mycket om det här att man ofta säger att det kommer bli bättre och att man får offra eller vara beredd på lite offer på vägen. Vad säger du, Stefan de Wilder? Är det här verkligen en moraliskt hållbar hållning– –när vi har den andra sidan som är eh, vinstaspekten– –stora företag som gör det här av andra skäl– –än att det ska bli tillväxt och utveckling i ett land som Bangladesh? Eh, är det hållbart, tycker du? Nej, det är det inte. Och jag kan tänka om en generation eller två– –att det som händer nu i dessa fabriker, arbetsvillkor och sånt– där, –kommer att framstå som en av nutidens största skamfläckar. Men det är klart vissa saker tar tid. Men jag tycker också att företagen har ett större ansvar– än vill erkänna jag har sett att HM säger att vi kan inte höja lönerna när inga andra gör det vi måste alla göra det. och det säger jag att det är helt fel i den ekonomiska litteraturen talar man ofta om effektiva löner och det går tillbaka lite grann till 1914 när Henry Ford chockhöjde lönerna för sina bilarbetare. Och alla sa: Han är ju knäpp, företaget kommer att gå i konkurs. Det visar sig att produktiviteten och vinsterna steg och de bästa arbetarna sökte sig dit. Det var väldigt mycket lägre kostnader för upp, om, rekrytering och omskolning, motivationen var bättre. Och När vi hör hur kvinnor svimmar vid sina arbetsplatser därför att de inte får tillräckligt med mat så borde det vara ganska självklart att äter de sig mätta så kommer de också producera mera. Så att argumentet vi måste alla vara överens om att höja lönerna är fullständigt befängt de har ett ansvar moraliskt jag skulle till och med vilja säga att aktieägarna på sikt även om jag inte talar för deras intresse nu skulle tjäna på att man gav anständiga arbetsvillkor. Vi ska prata lite mer om företagens klädmärkenas roll och hur vi kan som konsumenter och lekmän kan reda mellan vad som är PR och marknadsföring. Eh, som en fackföreträdare eh, sa i, i eh, Khamodja-inslaget om CSR. Eh, och vad som verkligen gör skillnad för arbetarna och då inte bara i liten skala utan på systemnivå. Vivica Risberg, du som har erfarenhet från bägge sidor, eh, du har jobbat både för H&M och granska nu samma företag. Går det att reda i detta, vad som är PR och vad som är verkliga förbättringar? Eh, ja, det är, det är svårt ibland. Eh, jag skulle nog säga att eh, när företagen verkligen eh, är närvarande i landet där man producerar och satsar på en organisation där det finns människor som arbetar med de här frågorna, som pratar med arbetarna, som är ute på fabrikerna och helst, absolut helst också ute i bostadsområdena och tittar hur, hur arbetarnas villkor ser ut så finns det större chans att, att se CSR-arbetet är genuint. Det finns en hel flora av olika företag och olika inställningar och det är jättesvårt för oss konsumenter och oss granskare egentligen att veta vad som är vad om man inte faktiskt tittar på plats för att hållbarhetsrapporter idag håller i allmänheten väldigt tjusig och hög nivå skulle jag säga. Jag måste ju fråga dig eftersom det är en sån tydlig illustration av de svåra avvägningarna i det här sammanhänget. Du, du och Swedwatch citeras ganska flitigt av H&M i just deras hållbarhetsrapporter som ett vittne om att deras CSR-arbete är väldigt bra. Kan du förstå om man blir lite misstänksam mot Swedwatch som en trovärdig röst med tanke på att du har en bakgrund på just det företaget? Ja, det kan jag förstå. Men jag har ju inte varit så snål med kritik heller. Utan jag tycker att... Alltså jag har inga problem med att vara så kritiserad eller berömma H&M eller något annat företag. För att... Eh, eh, så jag har gjort både också. Att om man, Men om man har problem med det, då får man väl titta på de kritiska inlägg jag har gjort. För att eh, jag tycker ju samtidigt att H&M... H&M är störst och därför har de också ett mycket större ansvar än de andra. Så att det, jag tycker att det är rätt att H&M blir väldigt kritiskt. Alltså om man tittar med kritisk lupp på ett sådant företag, det, det tycker jag är helt rätt. Och jag tycker det är väldigt synd att, att H&M inte att de backar och ställer upp när, när, när de får chansen för att det... Det är bara kontraproduktivt. Det gynnar ingen. Nej, tycker vi också är synd. Jag vill fråga Mats Svensson. Du, du jobbar ju också i många projekt där ni samarbetar med företag. Och vi har ju en, en tradition i Sverige av ganska nära samarbete mellan facken och företagen. Vad, vad är din syn på den här balansen mellan PR och, och genuint arbete för att förbättra villkoren? Kan man, kan man lita på företag? Menar, det här är länder som är långt bort. Vi är inte lika engagerade i de här som vi skulle vara i, i svenska arbetare i. I borås för när de fortfarande fanns för 50 år sedan. Det är klart att jag tycker att företagen har blivit eh, ser, mycket seriösare eh, i, idag än vad man var eh, för 10 år sedan, 10-15 år sedan i sitt arbete generellt sett. Nu fokuserar vi väldigt mycket på HM. Jag har inget problem med att vara sig kritisera H&M eller att berömma H&M. Och jag skulle faktiskt vilja säga att H&M är ett av de företag som är duktigast på att jobba med de här frågorna. Även om det fortfarande återstår mycket. Det finns många andra som gör affärer i Bangladesh och som gömmer sig bakom att de är små. Och min principiella hållning är att om man har en policy... –en CSR-policy, en uppförandekod eller vad man nu vill kalla den– –så ska den implementeras och följas oavsett om man är stor eller liten. Och kan man inte säkerställa det, då borde man fundera på att dra sig ur– –och inte göra de affärerna. Men visst finns det en massa... Mm. Men, men ska inte ja. organisationer som IF Metall och, och granska i allmänhet– –framför allt ta allianser med folket, med arbetarna och inte med företagen? Nej, men det är självklart så att de som vi eh, arbetar för eh, och det arbete vi gör- det handlar ju om att försöka bidra till att förbättra villkoren för de anställda inom industrin. Det är ingen snack om saken. Och det gör vi på många olika sätt. Dels genom att bidra till att försöka bilda fackföreningar. Dessutom bidra till att bilda demokratiska fackföreningar. Stärka dem i sitt arbete. Men vi gör det också genom att samarbeta med företagen. Till exempel genom att inrätta samverkansformer på företagsnivå där de anställda och deras fackliga organisationer får en röst. Jag menar det är ingen tvekan om vilka vi företräder och vilka vi jobbar för. Men det jag skulle vilja säga och det är en brist hos OM också men också hos andra kläföretag det är att man borde faktiskt när företagen internationaliseras så borde de också låta fackliga rättigheter internationaliseras. Och de borde verkligen teckna globala ramavtal med de internationella, de globala fackliga organisationerna. Och I våra fall heter den Industrial Global. Jag vill ställa en allra sista avslutande fråga. Um... Till Stefan De Wilder. Vi har hörde tidigare i programmet om det här globala handelssystemet. Den stora nivån som Thomas Pogge och de andra jämförde med en slags modernt slaveri. Tror du att det här systemet verkligen kan reformeras? Eller är det en mått av utsugning inbyggt i hur det fungerar? Eller för att använda Baguatis ord, räcker det hjärta som han hoppas på? Eller behövs det någonting annat? Det behövs väldigt mycket annat och jag som jag var inne på tidigare, jag är lite pessimistisk det här kommer att ta tid. Vi talar nu om de synliga exemplen, H&M och annat ofta i med de lokala inhemska industrierna ännu värre för att inte tala om jordbruk och hushållsarbete där kanske de mesta misären finns i många fattiga länder. Och för att lösa de problemen så krävs det naturligtvis mycket starka fackföreningar påtryckningar, fri press men det behövs ju också en allmän social och ekonomisk utveckling där regeringarna har ett oerhört ansvar att satsa på utbildning, hälsovård och den typen av saker som vi i Sverige tycker har varit självklart väldigt länge. Så det är en lång process, men jag är lite optimistisk. Det kan gå fortare än vi tror. I några av länderna har det gått väldigt fort, på en generation. Vi talade innan om... Eh, Döttren och barnen till textilarbetarna i Bangladesh som vi vi har jobbat med. Vi tittar på barnen till hemiträden i Sydkorea. De har akademiska examen idag och barnbarnen också och är bättre än svenskar i skolorna. Ingen hade trott det i slutet av 70-talet. Så för att avsluta lite optimistiskt. Det kommer att ta tid men det kan också gå lite snabbare än vi tror. Det är ett ämne vi kommer få återkomma till. Med det får jag tacka er. Vivica Risberg, kanslichef på Swedwatch. Mats Svensson, internationell sekreterare på Gef Metall. Och Stefan De Wilder, nationalekonom och författare. På torsdag den 24 april är det alltså ett år sedan Rana Plaza kollapsade. På vår hemsida kan ni hitta länken till ett program vi gjorde för ett knappt år sedan som hade ett tydligare fokus på just Bangladesh med rubriken Det höga priset för billiga kläder. Till hemsidan hittar ni lättast genom att söka på ordet konflikt. Och med det är programmet slut för idag. Producent var Jesper Lindå, tekniker Aureli Ferrier och jag heter Ivar Ekman.